Я слухаю, як муркоче на колінах кіт, Ще недавно здавалося, що здох. Все менше чути про розум, Вже більше відають, як виглядає мозок, Ніби в сірому безіменному небі Сірий Донецький степ. В сірому безіменному небі Легко голову згубить. В цю домашню психовізію Втручається солдат, безіменний, як мрія кожного генерала, І героїчний, як мрія кожної війни, і незручний, як морока. Хоче їсти і спать, одягатись, хоче пить і гулять, кохати, І стріляє, стріляє, стріляє. Ось воно, пряме попадання снаряда, і душа предстає перед Богом разом зі зразком ДНК, як сполохана пилюка вляглася брехня. Обіцяють видати новий мундир на життя, спостерігати, вогонь не відкривати».